Вона попросила хлопчика дати їй шматок олива і швидко пішла до себе, незважаючи на іронічні і зловтішні погляди сусідів. Вже біля дверей квартири вона почула, як на зграю крадіїв кричить «Чекіст», співробітник таємної поліції, що прийшов разом із двірником опечатувати квартиру «Пієтте». У своєму помешканні Ірена взяла аркуш паперу із кабалістичними знаками, як вона їх назвала, закатала його в рурочку, а цю рурку поклала на лист олива і загорнула м'який метал так, що утворилося щось подібне до ігільзи чи, радше, до вальця. Потім, Розтопила свічку, і коли віск трохи охолов, занурила у нього валець із потаємною запискою. Тепер волога не могла проникнути всередину капсули. Надвечір Ірена взяла свій виріб і подалася до мосту над Петровською вулицею. Вона надумала заховати небезпечно на її погляд записку Саме на мосту, в несподіваному місці і подалі від дому. Проте на самому акведуку, викладеному зі жовтої київської цегли, яка спиралася на металеві конструкції, Левицька розгубилася. Вона не бачила місця, де можна було б сховати валець із олива. Дівчина походила туди-сюди, вдивляючись у балки, опори, виступи, і не знаходила криївки. Ірина нахилилася над бильцями мосту, розглядаючи виступи опорних балок. «Ей, гражданка!» – раптом почула вона. Левицька озирнулася і побачила двох солдатів, що підозріло і вороже дивилися на неї. Ти чо, контра тут ділаєш, назвавши менший? Хочеш мост взорвати? Замість відповіді Ірина швидко нахилилася і поклала свою свинцеву гільзу на виступ опори, який стирчав над вулицею, що зміїлася над містом. А солдати, клацнувши затворами, поспішали до неї. Перелякана Ірина стояла рівно, безпорадно опустивши руки і розуміючи, що її зараз розстріляють, як і сотні, тисячі інших киян, що були чи гарно вбрані, чи мали інтелігентний вигляд, чи розмовляли українською мовою. Солдати підійшли в притул і вже розглядали дівчину. А вона нічо так вишкерев зуби, високий. «Федь, может, мы ее того по очереди?» «Да ну ее!» На зло відмахнувся Куцей. «Я уже вот так трепаки поймал. Суки они все! Что тут делаешь, а, морда буржуйская?» И безподеванного крику Ирена аж похитнулася. «Я? Я гуляю?» Мало не прошепотила она. Дура, что ли? озвався Высокий. Приказ военного комиссара о комендантском часе, знаешь? «Не», збрехала Ирена и через хвилювання заговорила украинскою. У мене сухоты. Мне треба на повітрі бути. Лікар сказав: Треба, треба, передражнив її куций. Иди отсюда. Петлюровка не добіта, ну, а то стрільньом, зараготав високий. Ірена навіть не щулася, як добігла додому. Лише у квартирі, сидячи на стільці, усвідомила, що її тіпає мов у лихоманці. Чи помітили солдати валець у неї в руках? Чи бачили, як вона клала його на виступ мосту? «Схованка була випадкова, та й схованкою її назвати навряд чи можна було».